La tarda a tothom, a tots els oïts de la Ràdio Primavera, el dia alt 88.5 de l'AFA 88 M. Estem primer, ens hem fet una mica més gran, ja avui nosaltres som el primer grup de primer ben en el programa de ràdio. Estem molt contents i aquesta tarda us volem parlar d'un escriptor l'Enric La Reula. Enric Laurela va néixer a Barcelona a l'any 1941. És un escriptor i professor universitari. Ciència i Filologia catalana i treballa com a professor la a la'reitat a Toga de Barcelona. És un escriptor famós en literatura infantil i juvenil. Escriu Marduix, en 1983. Premi Crítica Serra d'Or de Literatura Infantil i Juvenil. Una altra obra important és Contes per un món millor, 1992. Premi Lola Anglada. la pel·leria, sempre seran quan ja prou. I si la bruixa ens castiga t'explicarem un condenor. B, plúbrica, poesia, teatre, exxat, narrativa, curta, i lliburística. Publica títols com la propina o la dutxa premiats amb el Pere Quart d'Humor i Satira. L'any 2002 és distingit amb el Premi Jaume I. Les Tres persones és una sèrie feta a Barcelona que neix l'any 1994 a partir dels personatges de la col·lecció de llibres Les Tres Bessones. Actualment, les Tres Bessones parlen 35 llengües diferents i ja són 168 països on es pot veure la sèrie. Esperem que us hagi agradat el nostre primer programa de ràdio, ja que ho hem fet amb molta il·lusió. Es desitgem que alliu aprés moltes coses sobre aquest gran escriptor dedicat als nens i infants. Si vols passar-ho de sea, primera... Escolta, escolta! Ràdio Primavera!